Четвъртинките тонове Бяхме на общо бят в малкия салон и спяхме няколко песни. След това почна разговор върху музиката, в който учителя каза. Що е скръп? Това е подтик към един възвишен живот. Мирова скръп в света няма. Скръпта е подтик за влизане в света на мировата радост. Следователно, за да бъде на Земята разбрана радостта, трябва да се започне с скръпта. Низшите същества, които ни пречат, са все изостанали души. Провидението ни е облякло с скръпта, за да кажат те, оставете ги тези. Както някои богати хора се обличат с скъсани, оцапани дрехи, за да не ги оберат, обаче в себе си съзнават, че са богати. Скръпта, която имате, сте увеличили с микроскоп 3-4 пъти, а тя е един много малък бръмбър. Някой път видиш едно цвете, стъпкано или увехнало, и един глас ти казва да го полееш, но ти не го поливаш и после чувстваш скръп. Или минаваш и виждаш един камък. Вътрешният ти глас казва «Вдигни камъка», но не го вдигаш и после чувстваш скръп. Всички противоречия, които сега имате, са най-добри условия за бъдещето. Всички противоречия на Земята са неразрешени задачи, които в бъдеще очакват своето разрешение. Ти мислиш за вола с пренебрежение, че е вол. Не е така. Бог го е създал и в тази форма се крие нещо скъпоценно. Оценявай го, зачитай божественото, което е в него. Българинат е много динамичен, упорит и твърд. От сегашните народи по-твърд от българския няма. Българинат е образец на твърдостта. Да, той има твърдост, но му трябва и милосърдие. Твърдостта е запад, Милосърдието е изток, вярата е север, а доброто е юг. Напуснете критичния дух. Вие мислите, че другите хора не знаят. Оставете това на страна. Считайте себе си за антени, за подводници и мислете, че през вас се предава нещо. Вие стоите и някой път казвате: От мен. Нищо няма да стане. Защо да не кажеш, от мен ще стане нещо? Като държиш сказка, вярвай, че Господ е в хора, пред които ще говориш и че те изпитва какво ще им кажеш. Светът е място, където сме дошли да се насърчим и да се изправим. Той не е място за наказание. Любовта на светията, който е обърнал грешника към Бога, е безкористна и между тях се е образувала любовна връзка. Психичната музика е музика на смисъла. Органичната е на съдържанието, а механичната е на формата. Психичната музика е музика на принципите. Органичната музика е музика на законите. Механичната музика е музика на фактите. В мозъка има три области. На божествения, на духовния и на физическия свят. Когато си меланхоличен и свиря известни музикални парчета, ще изчезне меланхолията ти. Ще се освободиш. Ще излезеш от затвора. Някое радио предава музиката грубо, а друго по-близо до реалността. Сега хората не са добри приематели на музиката, която идва отгоре. Колкото повече се развиват, толкова ще станат по-добри проводници на музиката от невидимия свят. Човешкият живот без музика не може да бъде разбран. Божественият свят има музика с толкова ситни трептения, че човешкото ухо не може да я схваща. Музиката е средство да се предава и изрази реалността. Един певец пее една октава, друг две октави или три. За да се дойде до четири октави, колко хиляди години трябват, Мазаров, Карузо и други видни певци са проводници, през които се проявяват гениите на музиката. Трябва човек да ви пренесе в музикалния свят при гениите на музиката, за да слушате и да забележите каква е разликата между тази музика тук и музиката на реалния свят. Въпрос. Ще чуем ли такава музика? Да. Да. Кога? Когато дойде пролета на музиката. Въпрос. Учителю, вие виждате ли тези гении на музиката? В музиката не въжи виждането, а слушането. Има моменти, когато дърветата дават концерт. Има особено подухване на вятъра. В Индия има мухи, които правят дубки в бамбуковите дървета, но ги правят музикално и вечерно време, когато духа вятърът се чува особена музика. Това е нещо фантастично. Бамбуковата горичка като че ли е оживяла, пълна с милиарди същества, които пеят. Българинът е взел своите хороводни песни от плясъка на водата и за това са хубави. Българският ритъм в музиката отличава българина, но днес българската музика има повече украшения, отколкото трябва, а самата песен става много натруфена. В света не може да влезе свобода без музика. Всеки дон дава направление на живота. Тонът до освобождава човека от ограничения. Тонът ре... Дава направление и движение. Тонът Ми прави човека гъвкав и той се съобразява в какво направление трябва да работи. Тонът Фа събира материал. Тонът Сол е цъвтеж. Не можеш да говориш сладко, ако не можеш да изпееш тона Ла. Тонът Си прилага. Когато има хубава музика, Чувстваш топлина в слънчевия възел и светлина в ума. Ако свириш една песен на струна сол, тя има едно действие. Ако я свириш на струна ре или ла, има съвсем друго действие. Тонът трябва да бъде чист и да има мекота. Когато се свири на цигулка средният пръст, дава мекота. Някои музиканти правят грешка в четвъртинките тонове. Сегашната музика е забравила четвъртинките тонове, понеже човек е минал в много гъста среда. Някой пее три половина октави и мисли, че е голям певец. Но когато влезе в онзи свят и чуе 7 октави, тогава ще разбера, че сегашната музика е едно предисловие. Тя е почва, върху нея се гради и не трябва да се казва, че нищо не струва. В музикалната техника има много големи постижения и те са за цялото човечество.